обпирався об щиколотку ноги. Діти заможних батьків каталися на снігурках. Ці козани легко кріпилися до спеціально підготовлених для них черевиків. У підборах були зроблені неглибокі дірочки, затулені металевими пластинками з подовжніми щілинами, які струмляли п'ятий снігурок. На п'ятах випиналися теобразні сторчаки, Повернув ковзанець на 90 градусів, і задня частина його надійно прикріпилася до черевика. Тепер лишалося тільки ключиком міцно притиснути до ранта підошви рогаті металеві платівки. І можеш спокійно бігати по льоду. А коли вдосталь накатаєшся, відкручуй снігурки і рушай у тому самому зуті хоч додому, хоч до школи. Дуже зручно. Я виміняв собі пару піонерів і виготовив із них найпростіші санчата з кермом. До широкої дошки прибиваєш ковзани, щоб вони стояли паралельно. На передньому кінці цієї дошки треба просвердлити дірку, аби крізь неї вільно міг пройти металевий гвинт. Також дірку робиш і в задній частині руля, Зі збитих навхрест двох дощечок, уздовж однієї з яких теж прикріплюєш козанець Бажано снігурку. А друга поперечна править задержало керма. Обидві частини санчат з'єднані гвинтом з гайкою. Найзручніше їздити на них лежачи Тримаєшся обіруч за кермо і летиш кулею згори, аж чути, як вітер годе у вухах. Того дня ми каталися на новенькому зимовому транспорті разом з Толяном з нашого двору. Це він подарував мені снігурку для керма. Їздили по черзі. То він, то я. Потім вирішили спробувати скотитися вдвох. Я розлігся вздовж санчат, а він сівся мені на спину. Летіли вулиці вниз, обганяючи всіх. І вже майже на фініші, біля Думської площі, я не впорався з керуванням, не встиг обминути хлопчину, який так само лежачи спускався на великих санках з чавунною рамою. Він несподівано почав повертати, гальмуючи лівою ногою. Одно слово ми зіткнулися. Толяна викинула з сидіння моєї спини. Він перелетів через чавунку і забився під боріддям обзаледенілу бруківку, А я врізався обличчям у чавунне полозя необаченого водія, котрий, як з'ясувалося, був не з нашої вулиці. Закривавлені, зі сльозами на очах поверталися ми з Толяном додому. Мої перші і останні в житті санчата спіткала така сама доля, що й колись бельгійський бульдог. Побачивши на мені кров, мати схопила сокиру і розтрощила вщент мій транспортний засіб на тій же гранітній плиті, що на ній ми кололи дрова, а козани пожбурила у снігові замети, їх я так і не знайшов. Згодом по нашій вулиці пустили тролейбус, і кататися на козанах стало небезпечно. Лише окремі відчайдухи і надалі безтурботно літали на гагах по Бруківці аж до площі, а там чіплялися саморобними гачками з міцного дроту за буфер тролейбуса і миттєво знову піднімалися до Михайлівської площі. Ми ж з дворовими хлопцями недільними вечорами полюбляли ходити на ковзанку, яку заливали взимку на стадіоні «Динамо». Там грала музика, бігові доріжки яскраво освітлювались електричними ліхтарями і завжди було багатолюдно. Холодної пори можна було зігрітися в кімнаті для перевдягання, де видавали на прокат і ковзани. Справжні любителі цього спорту, переважно дорослі, бігали не на снігурках, не на піонерах і навіть не на гагах. Вони ставали на довжелезні ножі. На таких ковзанах по вулицях не катались. Вхід на стадіон був платний, та ми за звичкою конали, пробиралися на ковзанку через паркан. Розділ п'ятий. Пограбування. Моє хобі